Alright, tuloa. Kaikki paikalla oli tähän Twitchcastin äh, Teamspeak 3 tapaamiseen 21. marraskuuta ja kello on 20:28 ja käyn läpi paikalla oliet ja eitokarjo on paikalla. Miisikin löytyy paikalta. Jussi Valonen paikalla ja J-map ja Mikko MMM paikalla. Teksti chatin puolella. Anteeksi, mulla meni vähän ohi, pitääkö sanoa, että paikalla. Ju, olet sinä. <laughs> Joo, kyllä. Eli pvvip paikalla myös. Loistavaa. Harvaako Mise kenties sitten aloittaa jonkunlaisilla tilannepäivätyksellä asioista? Joo, no minä voisin tässä sanaa sen heittää, eli tuota, tässä kävi sellainen onnellinen tapahtuma, että tuota niin, äh, Peter Zoseppi innostui ja lähetti sähköpostiviestin kaikille, nel, yli neljälle saalle, tuhannelle, äh, te saitkaist rekisteröityneille ja pyysi kääntösapua, ja sieltä nyt on Semmoinen varmaan tuhannesta kahteen tuhanteen ö, uutta kääntäjää tullut niin kuin näin maailmanlaajuisesti. Se oli ihan onnistunut tempaus näin. Ja. Sitten tuota, Suomeenkin saatiin siitä, jos en ihan väärin muista, niin viitisen kipaletta, että siinä ihan promille on kohillaan suurin piirtein. Ja. Tuota, niin. Sitten... Ö, tässä on kehitelty tämmöinen moving forwardin käännöksiin omistettu tiimi ihan ja tuota, minä itse olen vetämässä sitä ja tässä ja tällä hetkellä on 24 tai 5 tyyppiä taitaa olla jo tuota, ilmoittautunut niin siihen mukaan ja tämä tapahtuu tämä käännöstyö tuossa. Joulukuun puolella se ei ole vielä ilmoitettu, että milloin se ä, tulee ne transgraibit, eli tämmöiset sieltä. Ja tuota, tässä nyt odottavalla kannalla, mutta ainakin hyvä asia on se, että on ihmisiä tullut ja lisääkin vielä mahtuu mukaan, että saajan oikein kunnonlaiset tekstit siihen, niin keleipaa sitten näytellä ympäri Suomia. Ja tuota... Sitten eilittäin oli lingvistiktiimin tapaaminen, joka nykyään on tullut, ö, ö, joka viikko tuota niin, lauantaiksi. Tuota niin, siinä on juurikin tällä hetkellä muutama kerta tässä, tästä eteenpäin on sille, että jos on uusia ihmisiä, jotka ei ole vielä tutustunut lingvistiktiimiin näin, niin siinä on semmoista vähän niin kuin. Tutoriaalin poikasta alussa ja sitten kaikkia näitä päivän polttavia puheenaiheita siinä samalla jutellaan. Ja, öö, siinäpä se sitten oli. Minä lähetän linkin tuohon Moving käännös-sivulle. Öö, Muuta ei tullut mieleen nyt, että jatkakaa. Jatketaanko tällä Moving Forward-asialla vai käydäänkö paikalliset asiat seuraavaksi? Olihan ihan ihan hyvä semmoinen aasin siltä, että... Vaikka toisaalta, jos käytsen sen paikallisen asian läpi, niin se luultavasti tulisi käytyä läpi siihen Moving Forwardiin varmaan löytyy enemmänkin läsytettävää, niin ehkä se raportti ensin, mun mielestä. Aivan, aivan. Okei, okay. annahan palaa. Joo, elikkä Turussa on nyt ollut tässä runsaan viikon sisällä kaksikin sellaista tilaisuut, missä on ollut esillä. Tässä itse asiassa oli suunniteltu tolle viime tiistaille, että oltaisiin päästy paikallistelevisioonkin, mutta siinä kävi valitettava estyminen, että haastattelija sairastui ja se ei sen takia onnistunut. Se on ilmeisesti vähän vakavampaa, eli se ei ole lähiaikoina toteutumassakaan, mutta siis, jos nyt aloitetaan 13. päivä tapahtuneella, eli silloin oli Turun sosiaalifoorumi, jossa mä olin osana yhtä esitystä, missä puhuttiin niin kuin, niin, no, vaihtoehtoisista malleista nykytaloudelle. Et siellä oli myöskin Attakin ja maan ystävien edustaja, puhumassa D-Growth-mallista, ja mä olin hiukan esittelemässä sit tota resurssipohjaista taloutta, et siinä kun oli kaikille yhteensä tuntiaikaa ja jonkin näköinen paneelikeskustelukin kuuluvia siihen, niin voi arvata, että se mun vartinpituinen esitys ei saanut oikein kauhean pitkälle vietyä tätä ajatusta. Mut sitten taas tossa eilen oli niin tota ihan omatilaisuus, mikä houkutteli suurin piirtein 30 ihmistä paikallekin, tuossa ravintola koululla toi Mouho eli tuohimetsän Jukka piti niin kuin, niin tuota, luennon resurssipohjaisesta taloudesta ja se kesti jotain, olisiko se ollut runsas tuntia. Sitten saatiin aika hyvin keskusteluakin aikaiseksi, että sitä käytiin sit pari tuntia ja niin. Jutut on mennyt aika hyviä, ottaen huomioon, ettei on Jukan luentatilaisuudella ollut varsinaisesta vastuuhenkilöä niinku että että tuleeko hommat hoidettua, niin mun mielestä siltäkin näkökulmaa, tilaisuus on erittäin onnistunut, oli onnistunut, ettei niin tota... Mitäs mä nyt siitä sanoisin enemmän? <lipä> enempää? No, ei, ei oikeastaan, mutta siis, et... Tässä ollaan nyt pidetty tilaisuus, tai siis kaksi tilaisuutta hyvin, hyvin lyhyen ajan sisällä ja niin, kuin niin tota, nyt me, me, meilläkin on sitten seuraava askel tietysti toi moving forward, mistä varmasti keskustellaan lisää pian. Ja niin tota, sellainen kehittämisjuttu nousi kyllä esille, että meidän pitäisi miettiä vähän tarkemmin näitä tiedottamisasioita niin kuin, ei, ei otettu ei käytetty mahdollisuutta ottaa lehdistöön esimerkiksi yhteyttä, niin kuin niin, no, juurollenkaan käytännössä, Et mä en tiedä, mistä se yksi haastattelu sit tuli, niin siellä oli joku haastattelu kuitenkin Jukasta ja näistä, että niin se tulee, mutta siis se, että niin kuin, mitä mediatiedotteita me ei lähetetty tässä on selvästi parantamisen varaa, mutta siis niin. Tässä suurin piirtein, mitä on Turussa tapahtunut, ja Jukan on saatavilla ainakin Turun sähköpostilistan kautta, onko muilla jotain kerrottavaa paikallistoiminnan osalta? No ite voisin vähän Oulun tilannetta tässä puija, eli tuota, meillä on ollut tässä nyt kahden viikon aikana niin tuota, tämmöisiä kokoontumisia tuohon liittyen tuohon Moving Forwardin ö, esityksiin, eli näitä perinteisiä ö, varauksia ja kyselyitä ja tämmöisiä. Näin ollaan selvitelty, näin ja aikatauluja ja hintoja sun muita ja vielä ei olla löydetty oikein hyvää paikkaa, koska niin, niin juurikin tämä lauantai, joka olisi se ensimmäinen niin sanottu mahdollinen päivä esittää tätä kyseistä elokuvaa, niin ö, melko kaikki, mitä täällä on näitä elokuvateattereita, että ne on katsomisen sen verran täyteen, että sinne ei pääse. Ja sitten tietysti, niin esimerkiksi Finkinossa niin siellä on ö, lauantai Lisät ja tämmöiset, että se... Tulee, tuli tulisille niin älyttömän kalliksi, että se ei kannattaisi, joten tässä pitää nyt vähän ehtiskellä sitten jotain muitakin vaihtoehtoja. Näitä jonkun verran löytyy kirjastoja ja tämmöisiä, mutta tuota niin, tuolle, juurikin tuolle päivälle, mitä ollaan haettu, eli tämä lauan, niin, niin, äh, ei näillä näkyminen häviä paikkaa ostiossa vielä, mutta Tämä voi vielä muuttua tässä ja sellaista pientä. Onko Eetulla tai jollain muulla vielä sanottavaa, mitä heidän, po, heidän, po, heidän paik paikkakunnalla ta, niin on tapahtunut asioille? Vai, vai siirrytäänkö suoraan elokuva-asiaan? Mennään vaan elokuva-asiaan ainakin mun puolesta, koska itse on ollut nyt tässä ö, viimeisen kaksi kuukautta tosiaan ö, tammeella. Ja olen ollut niin kun, oikeastaan pelkästään työharjoitteluhommissa, niin mulla ei ollut aika varsinkaan Lahden paikallisjuttuihin ottaa mitään osaa. Että mulla ei ole mitään kerrottavaa itselleni ainakaan. Ja sun niin pienellä paikkakunnalla, että ei täällä. Älä ei Selvä pyy. Mennään sitten elokuva-asiaan ja mä pistin tonne chatin puolelle linkin tuosta tota, viime International chapters tapaamisesta. Siellä Peter Joseph vastaalee runsaan tunnin niin kuin, niin, tota, elokuvaan niin kysymyksiin. Ja yksi asia, mitä jo hiukan sivuttiinkin on nämä tilat. Eli vaikka Peter Joseph toivoo, niin niin tota, että elokuvaa saataisiin nimenomaan elokuvateattereihin, niin, niin tota, se on myöskin sano siinä sellaisen jutun, että joskus se on helpompi tehdä asioita niin, että niin kun, niin, tota, hommaa jonkun muun tilan ja tekee siitä sitten elokuvateatterin. Että hänkin itse asiassa miettii yhtä paikkaa, että voisiko hän käyttää sitä niin kun, elokuvateatterina. Et se voi tulla ensinnäkin paljon halvemmaksi ja lisäksi sille tilalle voi tehdä juttuja, mitä ei elokuvateatterissa voi tehdä. Et niin kun, niin, tota... no, Ollus varmaan on näitä asioita mietittykin ja se mitä me ollaan Turussa mietitty näitä paikkoja, niin me nyt ei olla edes taidettu pysyä Finkinolta, mutta siis täällä on yksi semmonen Äh, niin tota, elokuvateatteri, mikä nyt pyörii melkein harrastajavoimin tai äh, niin, niin tota, sieltä me ollaan kysytty. Mut sen lisäksi me ollaan niinku, niin, tota, harkittu, josko totta pääkirjaston studiosalia, mihin mahtuu 80 henkeä, niin voisiko sitä käyttää. Se on tosin varsin hintava tila. Sen lisäksi on niin tota, juttu, mikä nyt ei ole todellakaan millään tavalla varma. Mut toi Kulmalan Erkka, niin kun, niin tota, ää, niin kun sai tosi ison jutun, niin että jos tää nyt toteutuu, niin on tosi hienoa, että se lähetti muutamalle henkilölle, niin kuin kysymykseen, että voisiko ne tukee jotenkin tällaisen tilaisuuden järjestämistä. Ja eräs henkilö, niin, Ö, lupautui maksamaan sellaisen runsaan 300 hengen, niin tota, olisiko se nyt sit auditorio sopiva sana, niinku, niin tota, kuvaamaan sitä tilaa? että siellä voitais järjestää, että niin et, hoitakaa varaus, niin hän maksaa. Tämä tää oli melkoinen pamaus kyllä, niin kuin kuuli tästä. Et, sitten me mietitään vähän muita tiloja myöskin, mutta ne on jo vähän pienempiä, eikä niin hyvin sovellut teatterijulkaisuun julkaisuun välttämättä, tai siis elokuva, elokuvajulkaisuun, en, niin, tota, niillä on ilmeisesti jotkut kriteerit tuolla niin, kun, niin, tota, no sen niin, perusteella se media annetaan käyttöön niin, kun, en, tota, on kelpo paikka niin kuin sen elokuvan näyttämiseen kuitenkin. Et sitäkin valvotaan jotenkin. Mut siis, niin, tä tässä on minun ajatukseni, ennen kuin mä, niin, tota, lähden enemmän harhailemaan ajatuksissa, niin mä, ajatuksia. Että joku maksas tuolla tavalla tuo jutu, niin kuulostaa kyllä vähän liian olla ollakseen totta. Mutta aika hienoa kyllä, jos näin voi tehdä. Mutta... Mun mielestä toi just, että jonkun tilan voisi muuttaa elokuvateatteriksi, niin se on kyllä erittäin paljon totta. Et siis, jos pystyy vaan jostakin järkkäämään, siis sanotaan, että pystyy järkkäämään semmoisen kohtalaisen älykkään niin äänentoiston, niin tuohon, tuohon leffaan ei tarvi mitään muuta kuin se, että sieltä niin kuulee siis stereo-äänentoisto ja sitten jonkun kankaa ja tykihommaa vaikka johonkin liikuntaseliin tai tämän, tämmöiseen, niin tota, Mä uskon, että siis semmoinenkin voisi jossakin onnistua, että saisi jonkun liikuntasalin tai jumppasalin tai jonkun tuollaisen paikan. Ihan varmaan ilmaiseksi, kun vaan kysyy joltakin talonmieheltä, tai joku on jossakin koulussa tai jotain tämmöistä, että pääsisi siellä olemaan jollakin salinvuorolla käymään näyttämässä leffa, en usko, että on yhtään mahdotonta. Että ei niinku liian, se ei välttämättä ole se monimutkaisempi juttu. Joutsi-pohde tulit paikalle. miten Tampereella on mietitty tuon Moving Forwardin tuleviin näytöksiä? Niin, kuuluuko sitä? Kuuluuko. Joo, eli Tampereella on kyselty noista tiloista ja, ja, ja täällä nyt tilanne että silleen huonolta ainakin tuon Niakaran osalta, että ne pyytää minimissään 620 euroa tuolta tai niinku tämmösen takuvuokran kun kyselin, kyselin tästä Zeitgeist-leffan näyttämisestä eli se on tosi kallis ja nyt mä lähetin tonne Hälläteatterin kanssa kyselyä josta ei ollut vielä vastattu mitään ja sitten meillä on oikeastaan jäljellä Finkinon teatterit, mitä mä tiedän. Eli niiltä täytyy vielä kysyä. Mutta toistaiseksi me ei ole siis paikkaa vielä löytänyt, löytynyt. Se on Tampereen tilanne. Joo, tosiaan vielä tuohon Finkinoon kun mennään, niin tällä tuota, Oulussa mitä kyseltiin, niin Tosissaan ne hinnat on silleen tosi suolassa ensinnäkin ja toiseksi on se, että siellä on tämä lauantai lisää ja en tiedä, että siellä ei ole lisääkin, että Se voi olla, että se ei ainakaan viikonloppuna niin ei välttämättä riitä kovin parhaasummalla tuota niin järjestetään siellä mitään. Siis ö, ihan vaan mielenkiinosta että te kysyneet ne finkin hinnat niin mitenkäs ne oikeesti on Olet, onko ne sitten jo No siis, mitä, mitä ne hinta, hinnat on useita tuhansia vai mitä se on voitteko te antaa jonku, jonkun kuva Mmm en nyt muista tarkkaa summaa mutta se oli tyyli jonkun 300 euron vaikka tunti eikä niin kuin tyyli joku tonnin kuin se olisi niin ei siis varmaan Pitää, ei saa millään. Ja onko sinä sitten sillä tavalla, että ne vielä myy, myykö niinku omia lippuja siihen päälle, vai miten se menee sen lipun siinä tilanteessa sitten? Öö, Itse olen ollut tuota niin paikan päällä tuossa, kun ö, oli tuo edellinen miitti, en ihan väsin tarkkaan sitä muista, mutta mitä on kuullut niistä tuota eteenpäin, tuota juttua, niin se on kyllä aika, ainakin meiltä tuntuu, että ei rahkeet välttämättä se saajassa saa älyt moving forward plakaatti sinne joka suuntaan, joka seinälle ja näin, mutta tuota, ...vähän tuntuu siltä, että ei, <härä> ei oikein niinku tilipussi riitä, niin sanotusti. Mikä tili? Nohan se tilikuittihan se tulee Kelalta <härä> joka kuukausi. Niin jo, sellainen juttu, mitä... Mä oli sanoa, kun puhuin noista Turun tiloista, niin tosiaan toi Paimion, Mikkohan on järjestämässä painioon yhtä näytöstä, ja siellä niin niin tota, se pääsee todella halvalla, että painion kirjaston sali taisi olla neljäkymppiä se tilavuokra, ja paikkoja on 150, ja se on DVD-näyttö, et se kuulostaa tosi unelmalta. Tai voisi tietysti ilmoneenkin olla, mutta siis 40 ei ole sit paha hintaa, että vertaa mitä on kuullut niin kuin jo näistä turun Joo, toi on hyvä pointti, mikä tuolla tekstitsätin puolella on, et tota yliopistoilla on tosiaan niinku iso, niin kuin tietysti näissä yliopistokaupungeissa vaan, mut kuitenkin on varsin isoja auditorioita ja tämmöisiä. Ja Niistäkin tosiaan ehkä kannattaa kysyä, että ainakin jos se on ilmaisnäytös, niin sen järjestäminen luulisi olevan täysin mahdollista. Että... Niin, tota... niin, ja yhtä lailla muut oppilaitokset kanssa. Niin, tota, oliko mainostuksesta, eli ootteko te julistaa Juli asiaa miettinyt yhtään enempää? Tuolla foorumillahan oli ainakin, ainakin tota, siellä Zeitgeist Moving Forward-näytökset keskustelualueella, niin pitäisi löytyä tota, ton Samin tekemä tämmönen luonnosjuliste leffaa varten, jossa on suome, suomeksi tekstiä, mutta siis Toi mainostushan on ihan hemmetin tärkeä juttu, riippumatta siitä, että kä öö, on, onko käytössä sieltä sitten jostain yliopistolta joku auditorio, vai sitten ihan kun on elokuvateatterikin, niin ihan katujulisteet, vähintään 50 kappaletta, jos, on, niin kuin, jos, jos näytöksen pitää, niin vähintään 50 kappaletta. Itse ainakin, että kannattaa tilata julisteita. Et se mainonta on ihan hemmetin tärkeä juttu. Juttu sitten, että et, et, tota jos halutaan saada, halutaan saada yli 50 ihmistäkin jonnekin paikalle, niin se vaatii aika paljon sitä mainostuspuolta. Netissä mainostaminenhan on... Silleen ilmasta, että voi käyttää Facebookia, joka on, on varmaan yksi tehokkain nettimainostusväylä. Tekee sinne oman tapahtuman niin kuin tälle leffanäytökselle ja sit linkittää sitä kaikkiin ole, oleellisiin paikkoihin. Ja sitten Facebookissa meillä on toi Zeitgeist liikkeen oma iso ryhmä. Siinä on yli tuhat jäsentä niin sillä si ryhmällä voidaan sitten lähettää viestinä kaikille jossakin vaiheessa, kun on varmistunut näitä näytöspaikkoja, niin voidaan lähettää sieltä sitten viesti kaikille, että et missä näitä näytöksiä pidetään. Tämä paikka nyt on ainakin ja sitten muita sosiaalisia medioita, joku tirkkalleriat ja. Mitä näitä nyt on kaikkia, niin netissä se mainostaminen on hyvin pitkälti ilmasta, tai sitä voi tehdä ilmatteeksi, joten sitä kannattaa sitten hyödyntää. Mutta tosiaan itse it, it voin sanoa, että Tampereen puolesta niin ei olla sitä asiaa, viety eteenpäin. Et meillä olisi nyt tarkoitus, tai toivon mukaan sana oli pidettyä tässä nyt miitti. Mahdollisesti jo ei, tulevalla, viikolla. tulevalla viikolla, että meillä ei ole nyt ollut mitia tässä vähän aikaan mitään virallisempaa ja tälleen niin täytyy nyt Tampereen porukankin sitten tästä aiheen tiimoilta kokoontua. Mun vastuullahan tämä <hysy> on oikeastaan ollut tähänkin asti, niin mun täytyy sitten vaan koota tämä porukka taas kasaan. Mutta semmoisia ajatuksia. Eli mainostus on tosi tärkeä juttu. Ja, ja tota, mm, tietysti jos joku tästä tietää, onko hyvä tämmöisen painotalon, mistä, mistä nyt voisi tämmöisen 50 kappalettakin julisteita jotain a 3 kokosia- niin... Öö, tota, Muutamalla kymmenelläkin eurolla, jos jostain tämmöisen määrän saa tilattua, niin se on jo ihan hyvä kauppa. Niin silleen, että jos joku, joku tyyppi löytää hyvän mestan, mikä tekee laadukasta jälkeä ja tälleen, niin kannattaa sitten jakaa se tieto kaikille muillekin. Täällä ensi täällä suunnuntaneen sunnun, vaikka sitten täällä Speakin miitissä. Joo, toi mainonta on erittäin oleellinen pointti, ja Enni tota, saisi medianäkyvyyttä tälle, olisi tosi hienoa. Mä olen pyöritellyt sellaista ajatusta, kun niin, tota, varsin usein puhutaan näistä mediatiedotteista, tai Viikar Sousef, niin on sitä mieltä, että jokaisen tämmöisen chapterin pitäisi vähintään kuukausittain sellainen lähettääkin niin mä olen nyt miettinyt, että olisi tosi hienoa, jos joku kirjoittaisi tässä joulukuu aikana vaikka ihan valmiin jutun tai sitten ihan sellaisen lyhyemmän mediatiedotteen, mikä on julkaisuvalmis, valmis, niin tota, aiheesta siitä, että kuin, ää, tällainen kansainvälinen elokuvajulkaisu järjestetään ihan ainutlaatuisella tavalla niin tota, yksi teema voisi olla, niinku, että kuinka internet niinku, tekee uusia asioita mahdolliseksi, mutta sinällään ihan se, että niinku, tällaista lähdetään tekemään niinku, kansalaislähtöisesti, eikä minkään firman tai niin, no, niin, minkä, monikansallisen firman toimesta, niin voisi olla sellainen juttu, mikä saisi varsin monet lehdet kiinnostumaan, jos se juttu on kirjoitettu silleen, että niin, tota, se on informatiivinen tai se antaa niinku, lukijalle viihdettä. Niinku. Mutta siis se, et mä en ole koskaan itse ollut ahkeron että mediatiedotteiden kirjoittaja, niin tämä on tosiaan ollut enemmän sellaista pyörittelyä. Mut se, että jos saadaan lehdet niinku, hyvissä ajoin kiinnostuneeksi, niin, niin tota, sittenhän siinä on vielä aikaa tammikuun alussa niinku, enemmän tämä. Tähän leffaan keskeisesti niin kuin lähettää toinen tiedote tai toinen juttu, niin kuin mitä ehdet voisit julkaista, tai minkä perusteella lähtee tekemään haastatteluja. En, tota, tämmöstä mä olen ajatellut. Niin, Menositko sä tota mediatiedot, että mediatiedotetta paikallisena juttuna vai, vai mahdollisesti koko Suomeen koskevana tämmöisenä yleisenä tiedotteena? Mun mielestä se toimisi ihan niin kuin, niin, tota, koko Suomea koskevana, että se tiedotteiden lähettäminen kannattaa kohdistaa niille paikkakunnille, missä sitä elokuvaa näytetään, mutta siis noin niinku niin, valtakunnallisena, että siinä vo, vois vaik olla just Ilmari Tampereelta, Mikko Paimiosta, Eitulahdesta, Lahdesta, niin edelleen niin Henry Henri Helsingistä, just tällai, niin kuin, jos sen tekee vähän sillä haastatteluomaisesti, niin se voisi asia esittää näin, että sit oikeasti oikeesti niin ihmiset ympäri Suomeenkin jo järjestää, ettei tää ole vaan sellainen juttu, mikä niinku on levinnyt yhteen kaupunkiin. Tä, Tämmöinen ajatus se on, mutta se on tietysti se ä, tiedotteen kautta ä, jutun tekevän taiteilijan vastuulla. Joo, aivan. Toi on kyllä semmonen asia, mistä kannattaa kysyä kysyä ainakin Facebook-ryhmässä vähän hu huhuilla ihmisiä, ja sitten toi meidän on suht aktiivinen ollut, tai ainakin kävijämäärän puolesta, että siellä on 40 tyyppiä jatkuvasti, niin vois siitäkin kautta vähän kysyä, että, että, että löytyisikö tähän hommaan joku osaava tyyppi. Tai siis voin ottaa itse vastuun tästä kysymisestä. Tosiaan, kun aikaisemmin puhuttiin noista julisteista, niin ne tosiaan herättää huomioon, et kun mä olin eilen niin ku, ennen tota Jukan luentoa äh, rasismivastaisessa kulkuessa, missä oli niin kun, niin, tota, niin tuttuja sieltä sosiaalifoorumin puolestakin, että oli ollut myös järjestämässä mukana, niin ne oli huomannut niin niin, tota, mainoksi niin varsinkin, Semmoisissa paikoissa, mi, mi, mi, niin kuin, niin, tota, mihin oli huomannut, että ne, niitä on vaikea laittaa. Et kuulemma ni, niitä oli jossain ollut jossain, niin näiden pussipysäkkien niin mainoksiinkin oli saatu ujutettua päälle jotenkin. Joo, sitten noita, noille mainoksille löytyy kyllä strategisesti järkeviäkin paikkoja, että just jokkut oppilaitosten... Ilmoitustaulut on semmoisia, missä ne pysyy aika hyvin. Jotain yleisiä ilmoitustauluja, missä muutenkin mainostetaan kaikki tapahtumia tälleen. Niin Semmoiset on hyviä paikkoja, että niissä ne säilyy. Sitten joku kadun, kadulla teippaaminen tai niittaaminen öö, on vähän eri juttu, että siis... Ainakin Tampereella on silleen huonosti noita ilmoitustauluja. Että niitä on kai joku tyyli neljä tai viisi paikkaa, missä saa laillisesti pistää tota julisteita kiinni. Mutta niissä on se ongelma, että ne tullaan repiin pois. Hyvällä säkällä jo saman päivän aikana joku, joku tulee ottaa ne pois, ne julisteet siitä, että siihen... Sitten saa uusia laittaa päälle. Niissä siis vaihtuu se juliste kirjo aika nopeasti. Ja omankin julisteen päälle saatetaan vetää aika nopeasti päälle. Et siis, tota katumainontaa siinä mielessä ei kannata oikeastaan, itse, itse omasta mielestäni ei kannata tehdä muuta kuin sitten ihan viimeisinä päivinä ennen näytöstä, missä on silleen, että vaikka se julista siinä taulussa pysyykin vaan sitten sen päivän, niin se jo kannattaa taas silloin, kun se on lähellä se näytöspäivä. Niin, niin, niin, niin, tota. Mutta sitten tietysti, jos kekseliäisyyttä on, niin varmaan löytää julistajille jotakin, jotakin semmoisia paikkoja paikkoja, mihin pystyy laittaa, mihin joku muu ei ole hoksannut laittaa. Mut, mut kannattaa varoa lain kouraa, että, ettei tuu tota sakkoja. Tampereella on ainakin alettu sakottaa, jos, jos tota jää kiinni, niin semmoisiin paikkoihin lait julisteiden liimaamisesta tai teippaamisesta tai niittaamisesta. Ää, mi mihin ei jos sallittu laittaa, niin täällä on semmoinen sakotushoma alkanut. Mut semmosia ajatuksia. Joo, toi on ihan totta, että se on aika paikkakuntakohtaista, että kyllä mä näkisin, että täällä on niinku ni niin tota, Turussa on aika erilainen tilanne tosiaan ton julisteiden suutteen, Ainakin mitä lähempänä on yliopisto, niin sitä enemmän niitä paikkoja on, ja kyllä keskustassakin niitä paikkoja on kai ihan hyvin, mutta mä nyt en tiedä niinku... Kuin... No sanotaan, että keskusta on saatu menemään aika hyvin, että mä en tiedä, kuinka laillisin ja kaikki paikat on, mutta ihan näkyviin. En, niin, tota... Mä nyt olen kuullut yhden huhun, että jotain... Nootteo olisi tullut joskus johonkin sähkökaappiin liimaamisesta, mutta sekään ei ole tullut se porukoille Olisiko ihmisillä lisättävää tähän mainontaa asiaan Joo, tosiaan ainakin itsellä tuli mieleen, että on pongannut silleen, vaikkei tällä täällä Oulussa hirveästi ole toimintaa tai tämmöistä, mutta tuota, niin Facebookista on bongannut muutaman semmoisen niin kuin, öö, ryhmän, joka saattaisi niinku ihan hyvinkin kannattaa vähän tämmöisiä näkymyksiä, ja mä olen mielellään käynyt tuota leffakin kahtumassa tai näe. Eli tuota, voi niinku periaatteessa vähän ehtiskelläkin vähän semmoista potentiaalista Syys, tuota, niin, asiakaskuntaa tuolle elokuvalle ja tuota, niin, mainostella sitten vähän sen. Olisiko tässä muita asioita? Mitä halutaan tästä Leffa-julkaisusta puhua? Et niin kuin mä aikaisemmin pistin linkin, niin, tota, niin, niin tota Peter Joseph vastaili vasta niin runsaan tunnin ajan näihin edelleen esitettyihin kysymyksiin tossa viime torstai-yönä. Tietysti tuo aika paljon on niin epäselvää vielä sen takia, että se elokuva ei ilmeisesti ole valmis ei ole valmis, vaikka aika selkeä valmistuminen onkin edessä. Että se ilmeisesti halua olla perf perfekti joidenkin asioiden suhteen, ja sen takia se sitten kestää. Joo, tosiaan, on vähän... Ikävä tuo aikataulusysteemi sinänsä, että niin jos liian pitkälle veljyttelee, niin siitä voi tulla editointivaiheessa sitten aika lailla keskeen erään, tai näin, että vähän pitää, vähän pitää sormia ristissä tai jotain, että joska se nyt tulisi semmoinen mahtava pläjäys sitten kuitenkin. Niin oliko siitä kestosta mitään tarkempaa tietoa tullut vielä? Se on edelleen sillä epämääräinen, että se on jotain kahden, kahden ja puolen viiva, kolmen tunnin väliltä käsittääkseni. Eipä siitä, ole, siitä tarkasta, kesko, kes, ei ole vielä tarkasta kestoista tietoa. Joo, no tota. Mm, olisiko meillä vielä aiheita tälle päivä? Tässä on nyt käsitelty äh, paikallisasioita, sitten käännöksiin liittyviä asioita ja varsinkin tätä tulevaa elokuvaa. Että jos niiden ulkopuolelta on vielä ajatuksia, niin siinä tapauksessa. No mä voin kertoa yhden tiedotusasian ihan, että täällä Tampereen alueella tai oikeastaan Nokian, Nokian suunnalta tuli tämmöinen yhteydenotto. Joskus kauemmin aikaa sitten jo, että öö, tämmöinen kirjailija kautta runoilija J.K. Ihalainen ot otti yhteyttä johonkin saitkaisikkeessä vaikuttavaan tyyppiin ja kysyi, että löytyykö meiltä materiaalia liittyen aiheeseen raha jota voitaisiin sitten julkaista tämmöisessä lehdessä. Lehden nimi on Kirjolehti. Ja tätä on kai kyselty jo aikaisemmin joskus tyyliin kesällä, mutta nyt se tuli sitten ajankohtaiseksi. Ja se oli tosi hyvä tämmöinen tarjous silleen niin levittää tätä tätä ajattelu, tai tätä ajatusmaailmaa, mitä, mitä liike edustaa, niin öö, pöpöpöp, se, mitä sen kanssa nyt siis kävi, oli öö, se, että me kyseltiin vähän muiltakin, muiltakin kuin liikkeessä vaikuttavilta, että löytyykö, siis esimerkiksi talousdemokraateilta me kysyttiin, että voisiko ne Lähteen mukaan tähän lehtijuutun tekemiseen silleen, että löytyykö niitä materiaaleja, mitä saa käyttää. Tämä kirjolehti oli muistaakseni jotain 50-60 sivunen pläjäys, johon oli varattu 24 sivua tavallaan -liikkeen, taikka tai muiden tahojen materiaaliin liittyen raha-aiheeseen ja, ja tota noin, sitä asiaa kyseltiin tosiaan taloustemokraateilta ainakin. Ja sieltä suunnalta ei kiinnostus herännyt silleen, että sähköpostiviestejä vaihdeltiin tuossa jonkun aikaa. Tota, sitten siinä loppujen lopuksi kävi silleen, että kun hommalle oli deadline tuossa, mitä se nyt oli viikko sitten, niin öö, mä sain tuon Laasosen Janin, joka kirjoittaa tätä resurssipohjainen talous.blogspot.com. Niin se sinne kirjoittaa blogia, öö, niin tota, mä sain hänet tekemään semmoisen 24-sivuisen tiivistetyn pdfn tähän kirjolehteen. Ja kirjolehti on, sen levikki oli muistaakseni jotain 5 vai 600, että se ei ole kovin iso le levikkinsä puolesta, mutta mun käsittääkseni se kohdistetaan se levikki aika tarkkaan, että yliopistoille ja tähän tämmöisiin paikkoihin käsittääkseni menee sitä. Joten se kohdistuu varmaan aika lailla semmoiseen akateemiseen lukijakuntaan. Niin, sitä nyt sitten odotellaan, että mitä, mitä se ihalainen sillä materiaalilla tekee. Et se ainakin viestissään vaikutti siltä, että on aika suvaitsevainen, jo sitten täm, tämmöisiä vähän radikaalempiakin muutosehdotuksia kohtaan tälle vallitsevalle rahajärjestelmälle. ja, ja, ja Silleen, että saan nyt nähdä, mitä siitä tulee. Ähm, sitten tässä sähköpostissa Ihalainen myös lupasi, että se lähettää siitä, Useamman kymmenen kappaletta sitten valmista lehteä ilmoitteeksi niin tyypeille, jotka on tässä, jotka siihen on jotain materiaalia lähettänyt tai tällainen. Eli odottelemme lehden valmistumista nyt sitten vaan, mutta mut eipä, eipä tässä varmaan muuta. Mutta tämmöinen asia. Tunne, li, liikkeelle tunnettavuutta tulossa, toivon mukaan, lehden muodossa. Kuulostaa hyvältä. Joo, niitähän oli tota, ni, niitä newsletteri-hommeleita, mitä käänneltiin tuossa aikanaan, niin eikö niitäkin voisi siinä periaatteessa käyttää niitä mitä. Joo, siis... Se tuli, se, se, se, siinä tuli aikamoinen kiire, eli sillä oli deadline joskus viikon päästä, että se... Se on siis käsittääkseni mennyt jo painoon se lehti, et se on myöhäistä nyt niinku enää mitään matskua siihen että. No okei. Okay. No jos me saa tuon päänköön, niin tosta toimimaan se etselmäs joulukuuta, niin eiköhän se alkaa tapahtua aika paljon ja Itse ajattelin ainakin ää, tosta lehdestä vielä mainitakseni, niin jos ei se ilmesty automaattisesti nettiin, niin ää, sitä voi kysyä luvan, että saako sen skannata ja heittää silleen, nettiin. Sitten net nettilevikkiä voi myös saada aikaiseksi tällä tavalla. Meillähän löytyy liikkeen Facebook-sivulta ja sitten meidän Dropbox-tililtä löytyy kanssa Mesta, mistä löytyy sitten niinku... mediassa nimikkeellä Matskua, että lehtijuttuja, radiohaastatteluja ja näin edelleen. Niin, tämä kirja olisi, tai siis tää, tää kirjolehti olisi huippu kyllä saada nettiinkin jakoa. Niin mä itse aion kyllä tehdä tai ottaa asiasta selvää siis, että saako sen sitten loppu lopuksi nettiin. Tässä saako niitä janiin tekstejä julkaista, jos se itse päättää julkaista. Sitten erikseen vielä netissä, kun eikö ne ainakin voi vaihtaa. Joo, voihan, voihan niitä julkaista. Jani on. Vaan, vaan tietysti haluan, että siinä mainitaan sitten, että ne on hänen blogistaan, ne teksti tai siinä täytyy mainita nimi ja linkki. Että ei Janilla siihen ainakaan mitään vastaan sanottavaa muuta. Onko ihmisillä vielä ajatuksia jaettavaksi? Jos ei, niin päätän nauhoituksen ja samalla niin sanotun virallisen osuuden.